Фарби та барвники Фарби – це речовини, які надають кольору предметам, а також захищають їх від несприятливої дії світла, вологи тощо. Раніше основу для фарб і барвників – пігменти – одержували в невеликих кількостях з природних матеріалів – ґрунту, плодів чи квітів. У наші дні їх виробляють у промислових масштабах на хімічних заводах. Склад фарби Звичайно, фарбу наносять на предмет у рідкому вигляді і після висихання вона утворює на його поверхні особливу плівку. Фарба складається з твердої речовини – пігменту, що надає їй кольору, та рідини, яка розчиняє пігмент чи зв'язує його частки між собою. Розчинниками можуть бути вода, оліфа чи лак. Для поліпшення властивостей фарби до неї часто додають різні речовини, наприклад такі – що не дають фарбі висихати при зберіганні, поліпшують її морозостійкість чи попереджають відзвітання. Для пофарбування приміщень та меблів часто застосовують фарби, до складу яких входять речовини, що попереджають загоряння. Застосування барвників За допомогою барвників надають кольору пластмасі, паперу та тканинам. Звичайно, після фарбування потрібно ще протравити матеріал обробити спеціальною речовиною, яка закріплює барвник на волокнах матеріалу. Більшість протрав – розчини солей металів. До середини XIX століття барвники робили з природної сировини. Для фарбування тканин у синій колір використовували рослинний пігмент індиго. Він коштував недорого і тому в XVIII столітті слуги в Західній Європі носили одяг саме такого кольору. До 80-х років 19 століття хіміки навчились одержувати синтетичні барвники. Нині майже всі барвники виробляють промисловим шляхом. Ілюстрації. Виготовлення фарби. На першому етапі виготовлення фарби змішують оліфу, смоли і розчинники або розріджувачі. Потім додають кольоровий пігмент, і готова суміш перемішується в кульовому млині до утворення однорідної маси Конструкція апарату з виготовлення фарби Оліфу змішують зі смолами Додається розчинник Змішувач, відстійник, фільтр, змішувач Додається пігмент і розчинник Кульовий млин Додаються останні інгредієнти Накопичувальна ємність у текстильній промисловості тканину занурюють у розчин барвника і витримують при високій температурі, щоб він просочив волокна. Кольор у фарбі надає пігмент. Хоч сучасні пігменти виробляють на хімічних заводах, художники часто розтирають або готують фарби вручну. У 1856 році англійський хімік Вільям Перкін Випадково одержав з відходів кам'яно-вугільної смоли перший у світі синтетичний барвник лілового кольору.